Vaata, see oli siin pool. Haha, kuule hea. Jõulupühi ainult kolm. Muuses kodus pühi kolm, saab kolm, kolm, kolm. Kolm tolm. Oleks pühi kokku kuus. Paistaks korter nagu uus. No, väga pikud, väga pahad. Lasid popsil õlle maa. Nüüd on õlleankur tühi. Pole enam õigeid pühi. Jõuluks ostab pimedat ühing värvilist metalli. <laughs> No, no, täi oli hea, anna see tähi lugu täi, täi on niimoodi, et jõuluvanalt sain ma täid. Viimati kui meelda ta käis, nüüd pean juukseid pügama, sest et pead ei viitsi sügada. Ja nüüd tahaks jõulutõrvitsa teha. Pühi! Vellopoolt. Oot, oot, oot, jõuluvana, jõuluvana, kuula mind ja pane hästi tähele. Kui külla, siis ainult minule. Mul on suures paksus kivilinnas oma korter, turvaukse internet. Üks Samsung Teler, keemilised loki ja ukse kett. <sus>